Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Eh, vi ska handla lite om sängner den här gången tänkte vi och eh, lite grann om det här med hur det var när man berättade sängner förr i tiden att det var väldigt ofta kan man säga människors världsbild som, man, som kommer fram i sängnerna det kunde vara sängner som uttryckte önskningar man kunde ha till exempel om att bli rik, någonting som var en Omöjlighet för väldigt många i det gamla bonde Sverige när man hade ett hårt arbete som sällan gav pengar att ha på kissbotten. Före mitten av 1800-talet, alltså före industrialismen, då var ju Sverige ett av de fattigaste länderna i Europa. Och så är det är inte så konstigt kanske att det finns väldigt gott om sängner som handlar om skatt man vet att det kanske finns skatter på ett ställe man kan se mystiska ljussken som döljer skatter och vad är då mer spännande än att prata om hur man kan nästan få upp de här skatterna ur jorden man blir nästan rik men av olika anledningar så är det något som händer som gör att man inte får upp den här skatten skatterna fanns, det gällde bara att man skulle göra på rätt sätt det fanns gott de regler att ta hänsyn till. Mycket att tänka på. Och en sak som var väldigt viktig var ju faktiskt när man skulle ta upp skatten. Ja, tidpunkten var viktig. Och en tidpunkt som återkommer i många folks om skattletning det är midsommarnatten. För att då skedde en mängd under i naturen. Nedgrävda skatter, de troddes gå upp till jordytan och man kunde se eldsken ute i naturen och det var då ett tecken på att om man gick dit där det, det lyste en eld och grävde, då skulle man hitta en skatt. Eh, där det var täta bestånd av ormbunkar, där kunde man se eh, under ett kort ögonblick eh, under själva midsommarnatten hur ormbunken blommade. Och det var också som ett slags skatt kan man säga att om man hittade en sån här för att den hade underbara egenskaper. Om man fick den i kläderna så skulle man bli osynlig till exempel. Det hette också att vattnet i bäckar och åar under ett kort ögonblick förvandlades till vin just under själva midsommarnatten. Tystnaden har också haft en väldigt betydelse och eh, väldigt många sängder, de handlar om att eh, skattväktaren eh, åstadkommer synvillor som får skattgrävarna att bryta tystnaden. Den här synvillan, det kan vara att eh, någonting visar sig som är så hemskt så att eh, skattgrävarna inte kan hålla tyst. Det kan till exempel vara en oxe som är flodd och den, Skinnet på Skinnet liksom är ihoprullat och ligger mellan hornen och hela kroppen är liksom blåaktig som den kan vara på ett flott, flott djur. Men ännu vanligare är nästan folksägnerna som handlar om att skattväktaren åstadkommer någon slags komisk synvilla och det kan väldigt ofta vara en... en Halt höna som kommer dragande på ett höla Så det där tycker de är så, så lustigt Så att de kan inte hålla tyst Mm. Och sen kan det ju också vara saker som är, är alltså inte som får en att skratta direkt- utan som får henne att bli så orolig och rädd att man känner att här måste man göra något och avbryta. Och det finns ju en historia som handlar om två män som ges ut på natten för att gräva på ett ställe där det ska finnas en skatt. Och de iakttar verkligen det här med tystnaden och så får de upp en kista. Men i samma ögonblick så ser de- eldslågor från byn och ropar då- byn brinner och så springer de hem för att släcka. Men det brinner inte alls i byn. Det var en synvilla som alltså var skapad då- förstås av den här skattens väktare. Ja, och eh, den sängen har varit rätt vanlig. Och I en del fall så heter det då att eh, det var en synvilla. Det var inte alls någonting som, som brann. Men i andra så, så var det liksom- Solen som höll på att gå upp som skapade den här föreställningen- om att, att plötsligt så lyser det borta från byn. Ja, jag nämnde att en halthöna höna som kommer dragande på ett hölas- att det var en väldigt vanlig synvilla enligt sängderna. Och det här är ett, ett berättarmotiv som har varit väldigt tacksamt- så att ibland så har man fortsatt lite på det här temat- och de håller på där och gräver fullständigt moltysta. Och, eh, så ser de plötsligt då en liten halvt höna som kommer där och drar på ett stort hölas. Men de lyckas hålla tyst. Och hönan försvinner med sitt hölas. Och det går en liten stund till. Och så får de plötsligt upp skattkistan. Då får de se en gammal halvt kärring som kommer gående förbi dem på vägen. Och hon stannar och säger... Tror ni att jag hinner till Rom innan solen går upp? Och då kan de inte hålla tyst utan då är det en av dem som säger att ja då får du nog gno på för att det ska gå. Och i samma ögonblick så försvinner skatten ner i jorden igen. För det var en synvilla. Och eh, det finns folkliga sängder där eh, en hel kavalkad av sådana här komiska syner visar sig det kan vara en, en man som rider baklänges på en sugga och eh, den här suggan liksom eh, skiter ut saker som den här mannen då liksom glöpsar i sig och, ja, det är helt enkelt ett kan man säga uttryck för en slags karnevalistisk fantasi och ibland så är sängerna riktigt skrämmande som eh, skattgrävarna de, ja, eller det är ofta då bara fråga om en enda skattgrävare. Han är på väg att hitta en skatt- och han plötsligt ser en stor oxe som kommer och närmar sig honom- och har väldiga horn. och ja, Den här mannen han vet inte riktigt vad han ska ta sig till- men oxen spärrar vägen för honom. Han, han kan inte komma förbi honom, så han tar helt enkelt- Hornen. Ett bra tag med händerna om, om hornen. Och så står han där och håller i dessa horn- medan timmarna går och så plötsligt går solen upp. Då ser han att det inte är en oxe- utan det är alltså en stor kittel- som man håller i de båda handtagen. Så att skattväktaren försökte liksom skrämma honom- att ge sig av därifrån- men när han då stannade och höll i- ja, då fick han behålla skatten- och det är inte så vanligt för att som vi har sagt så de flesta skattsängderna handlar om att eh, skattletandet misslyckas på ett mm. eller andra sätt. Mm. Och jag vill säga här, folkfantasin har ju ingen som helst begränsning över Nej. vad som fick en att börja skatta eller bryta tystnaden. Mm. Och, ja, det är mycket, och det är också väldigt bildrikt. Mm. Eh, man ska ju tänka här också att den som grävde ner skatten, tänkte man säga, han hade ju... Eller hon kanske också kunde vara uttalat någon slags besvärjelse eller en formel. Och det finns ju en som säger att, att bara den som låter sju bröders blod rinna på platsen där skatten är begravd ska kunna lyfta upp den. Och då berättas det att det var en som hörde att det här var besvärgelsen. Och där hemma hade suggan precis fött sju kultingar av hankön. Så han slaktade dem och då kunde han ta upp skatten. Mm. Ett annat så här villkor som ofta nämns det är att eh, en skatt ska bara kunna tas upp av två tvillingbröder. Eller det kan vara, bara vara frågan om, alltså om det föds två tvillingoxar så ska de kunna få upp skatten. Och en väldigt eh, spridd folksägen som eh, har varit känd från... Eh, sydligast i Sverige, upp till Dalarna ungefär. Det är berättelsen om eh, den här guldvagnen- som skulle finnas i ett vattendrag- mm. eller en sjö. Och eh, där var det just det här kravet- att eh, ingenting annat än två stycken tvillingoxar- ibland heter det att det ska vara- två vita tvillingoxar med svarta öron. Men en gång så föddes det- tvillingoxar som ser ut just på det här sättet. Och eh, då hörde det till att de här tvillingoxarna de måste först födas upp tre år enbart på sötmjölk så att bonden som har äger de här tvillingoxarna han sätter en piga att under tre års tid komma med en, en hink, ett enbart fullt med sötmjölk som de här tvillingoxarna då fick dricka och när det bara återstod en dag av de här tre åren så kommer hon där med sitt ämbar med söt mjölk men snubblar så att en liten bit av av liten del av mjölken rinner ut och hon tar och fyller på lite vatten istället för att hon tycker att det ska väl inte märkas. Och nästa dag när de här tre åren har gått så tar Eh, Bunden, de båda tvillingoxarna och okar dem och fäster linor på den här vagnen som är fullt synlig liksom under vattenytan. Den har funnits där hela tiden men varit omöjligt att få upp den. Och så sätter ju oxarna igång och dra Och alla som är med de ser plötsligt den här fantastiska skinande guldvagnen hur den rullar upp ur vattnet. Men då hörs en röst ner från vattnet och det är från sjörådet. De där vattkarvarna ska inte dra upp min guldvagn. Och så lossnar, lossnar de här linorna och van, vagnen rullar tillbaka ner i vattnet. har aldrig sen gått att ta upp. Och det, säger... och det finns faktiskt en sjö i Östergöstan ja. som heter guldvagnen. Aha. Antagligen för att den här sängen har berättats Aha. om den sjön. Det säger sig liksom självt att det är ryktet om nedgrävda skatter verkligen har dragit igång folkfantasin och jag kan tänka mig att man har diskuterat vem är det som har grävt ner den i jorden och det måste ha varit någon rik person som har gömt sina värdeföremål och det är guld och silver och pengar och allt vad det kan ha varit som man har gömt men som du nämnde här med råt där så var det ju alltså det fanns en väktare helt enkelt som –man då såg till skulle passa det här– –och det var till och med så att man grävde ner– –och placerade djur över kistan eller krukan– –så att anden skulle kunna bli en riktig skattväktare. Ja, det här är känt faktiskt att eh, man har offrat djur– –och trott att eh, det offrade djurets ande skulle eh, se till– –att inga kunde komma och eh, ta upp en skatt– och det är samma föreställning som vi har i berättelserna från södra Sverige om en kyrkogrim. Att när man byggde en kyrka och liksom gjorde en kyrkogårdsmur omkring så ville man liksom försäkra sig om att inga obehöriga tog sig in till exempel för att stjäla i kyrkan. Och då tog man det första djuret som passerade under kyrkbyggnaden och begravde det levande. Och det kunde vara då en kalv eller en bock eller en ox eller ett lamm. Och det här djurets ande det angrep nattliga inbrottstjuvar och sådana som kyrktjuvar. Och likadant då med skatter. Att eh, hade man eh, grävt ner en värdefull skatt så, så kanske man tog och offrade en höna och lät liksom den här hönan. –ligga ovanpå skatten innanför kistlocket. Mm. Och det finns många folksängnare just om eh, skatthönor– –som eh, någon eh, hittar en sån här höna alltså som då är en slags andeväsen– –i gestalt av en höna. Men behandlar den här hönan så, så vänligt och fint– –så att eh, hönan kacklande säger att eh, eftersom du behandlade mig så väl– –så får du ta en del av skatten– och det finns ju då också berättelser om skattdrakar. Och skattdrakarna, de kunde liksom ses flyga i luften ibland och såg ut som ett bästman, man att, som man hade alltså för att väga i gamla tider. Och eh, skattdrakar, det, de var inte bara såna här väktare som ägaren har sagt, utan ibland så, så var det helt enkelt ägaren själv som... I, efter döden förvandlades till en skattdrake. Så att eh, det finns väldigt mycket mm. intressant i de gamla folksägnerna mm. om skattgrävning- som visar att man har haft den här föreställningen om att eh, ett offrat djur kunde mm. på något sätt... Mm. Men ibland sa man väl också att det var trollen som ägde de här rikedomarna. Ja, just det. För, för att, då, att eh, på något sätt så... Mm. Genom att skatterna fanns ute i naturen så togs de över av de som människorna delade naturen med. Och det var ju trollen och andra naturväsen mm, Och då solade de och vädrade, eh, trollen solade och vädrade sina skatter och, och förvände synen på människorna. Så att det var väl egentligen inte skatten de såg utan det kunde vara vissa löv och annat. Ja, precis. Och sen... Eh... Kanske det som eh, såg ut som en skatt. När man tog hem det så plötsligt var det inte en skatt längre utan vissnade löv. Och en sägen som jag har faktiskt eh, eh, spelat in på band en gång när jag var nere i kyrkkult i Blekinge eh, var en eh, man som eh, var fullproppad med sänger. Han berättade att eh, när han var barn så hade han hört om Eh, några barn i byskolan som turades om att få gå till en källa för att eh, när man skulle liksom äta lunch eh, det var ofta smörgåsar som man hade med sig men man skulle ha något att vicka till och då tog man kanske och kokade chokladen och sånt där och eh, barnen turades om att gå till en källa och hämta vatten och då var det en liten pojke där som kom till källan och då var det fullt med gula löv på vattenytan och han tog dem i handen och svepade bort dem och så sänkte han ner och här ämbaret för att få vatten men ett guldlöv följde med och sen när han kom in i skolsalen och satte ifrån här så här så var det inte ett löv längre utan det var ett guldmynt och läraren förstod genast vad det var så att alla rusade tillbaka till källan men då var alla löven borta det var trollen som solade sina skatter och förvandlade guldmynten till löv. Och eh, när jag hörde den här historien i eh, kyrkhult i Blekinge så kände jag igen den. Jag visste att den berättades eh, eh, berättades liksom i hela södra Sverige faktiskt. Så jag ville lite försiktigt säga att ja, men den här historien har jag också hört från Tving. Det är alltså en gransockan. Och då sa Karl E. Svensson som han hette Ja, så har historien om farfars guldmynt något ända till tving. Han var helt övertygad om att det var hans farfar som då hade varit ett av de här skolbarnen. Ja. ja, det var Folkminnespodden idag om skattsängner. Har ni förslag på andra ämnen som vi skulle kunna ta upp i vår podd som rör gamla och nya traditioner så hör av er till oss. Ni kan skriva en rad till lyssna på folkminnespoddense eller så kan ni ju ta upp det i kommentatorsfältet till vår Facebook-sida som förstås heter Folkminnespodden. Och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet.